«Свій до свого по своє!» Дмитро зайшов в одну кав'ярню з таким гаслом, яке було наспіх написане на шматках картону і далі кривими буквами «Веселий заклад у Грицька Федюка! Кава, канапки, гарячі страви і різні напої просимо українців і союзників!» «Це Грицьковитко – добрий політик», подумав Дмитро і зайшов до зали. Вона була далеко не порожня, як на військовий час – Сиділо всякого різношерстного люду. Двоє статечних сільських гадзів у кожухах пили пиво і їли у салеці. В кутку біля них стояли їхні батоги. Отже, десь на дворі мали бути фіри, на яких вони привезли до міста дрова, сіно чи деревне вугілля, випалене в Карпатах тяжкою працею з ризиком для життя. Було з півдесятка дівуль фаху відомого, було кілька поношених паничів, віку і заняття невизначених. Без таких не обходиться жодна кнайпа Європи. За шинквасом троє румунських офіцерів-артилеристів пили коньяк та каву. Гаразд, пане Хорунжий, викинув в гору правиці і підбіг до Левицького корчмар Грицького, якому більше би пасувало зватись Вуйком Грицем, бо вже мав якийсь рік, до того був ще й погано поголений і мав жалобу на нігтях. Дмитро зауважив, що Грицько-добре розбирається у знаках розрізнення українського війська. І по двох срібних ромбах на погонах упізнав у ньому Хорунжого. «Гаразд Гітлер і Степан Бандера», – гаркнув відповідь Левицький. «А полковник Мельник не гаразд, пане Хорунжий?» – задиркувато спитав корчмар Дмитра. «Гаразд? Чому не гаразд?» – Дмитро мав добрий настрій і не хотів вимуштровувати знахабнілого Грицька. Румунські офіцери з цікавістю поглянули на нього. «Гаразд, пане Корчмарю, а ще гараздіше, буде кава і порція коньяку», трохи додаючи командних ноток до голосу, сказав Левицький і сів за вільний стіл. Грицько, трохи ображений таким непошанівком його буковицького патріотизму, поспішив виконати замовлення. Звідки у цього Грицька в несвіжій сороці справжня арабіка? і непідроблений мартель, думав блудний хорунджий, але галь, тобто гаразд по-нашому. Гаразд? Чому не гаразд? Думав заприсяжний член єдиної об'єднаної ОУН, адже справою об'єднання старих і молодих унівців опікувався сам адмірал Канаріс, шеф найкращої в світі розвідки, Абберу. Спочатку з його допомогою було виявлено в обох гілках організації всіх провокаторів і агентів Кремля. Згодом розпочались безперервні переговори, а вирішальним чинником процесу, в апогеї якого Степан Бандера і Андрій Мельник подали при один одному руки, при чому Бандера, як лівак, спочатку був простягнув ліву руку, але вчасно спохопився, стала заява, Райхсканцлера і фірера Німеччини Адольфа Гітлера, що, мовляв, лише за умов єдиної ОУН може бути українська держава. ОУН об'єдналась, і Гітлер визнав уряд Ярослава Стецька, який відразу перебрався зі Львова до Києва і заборонив німцям пхатись до українських цивільних справ. Андрій Мельник очолив Центральну Раду, український парламент, більшість якому мала ОУН були представники інших дрібних партій – вільні хлібороби, націонал-демократи, але до часу хай. Десь під попелом на українському політичному ґрунті ще щитліють жаринки розбрату, але небезпека повернення большевизму змусила всіх достойників хоча б про людське око зберігати монолітну єдність України, уряду, народу і ОУН. Тому Гаразд. Гаразд, обізнаний у військових справах, Хорчмарю Грицьку. Гаразд, союзнички румунські артилеристи, Гаразд, гарно вбрані, Підмальовані курви за сусіднім столиком. Гаразд. Дмитро відчув, що п'яніє, Встав, розрахувався і вийшов. Трохи не за святим письмом. «Де Валан дався три роки?» Спитав похмуро доктор Теофіл Левицький Після того, як мовчки обняв сина, Обмацав руки, плечі. Чи цілий, трохи розчулився, але швидко опанував себе і прибрав звичного авторитарного кшталту. У світах, тату, у світах, весело відповідав Дмитро, досягаючи з валізи дещо зі ства.